într-adevăr am fost la, la conferința Un Lucru de la Timișoara Unde au fost cam 800 de, au fost 800 de participanți la programul de aseară Și ne-am bucurat împreună cei care ați putut viziona online Ați putut vedea, Dumnezeu a fost acolo, s-a folosit de trupa noastră care a condus închinarea Și Dumnezeu s-a folosit de noi și a fost minunat să vedem acest lucru Avem câțiva din biserică care sunt și participă la această conferință M am bucurat să-i văd acolo dar acolo, la terminarea programului, a venit un tânăr la mine Să vă încurajez să vedeți că biserica noastră Impactul pe care îl are biserica noastră, nu doar în orașul acesta A venit un tânăr la mine Cu un amic mine, dă mâna și spune Aș vrea să spun ceva Spune, da Spune, eu m-am întors la Domnul în biserica Salem am, Acolo am răspuns la o chemare Și am făcut, după aia am urmat școala biblică Și astăzi zice, sunt misionar Putem să-l aplaudăm pe Domnul pentru asta! Slavă Domnului! Iată că niciodată nu știi persoana care ridică mâna la biserică la o chemare. unde Domnul va chema și unde Și M-am bucurat să-l văd, s-a întors acasă de sărbători E misionar, m-am bucurat să aud acest lucru Asemenea, m-am bucurat să aud că uh, unul din organizatorii principali, Claudius mi-a spus, el era student la Universitatea Manuel Și cei de acolo nu-l nu lăsau să vină la Biserica Salem, Dar el sărea gardul, cum ar fi Și venea aici și la început o zis că s-o potignit Și să zis, uite de acum eu ajung să mă închin ca voi Și el organizează astăzi această conferință Un lucru împreună cu frații de la Biserica Agape Dar e minunat să știm că Dumnezeu a plantat sămânța Aici în Biserica Salem, în viața lui Claudius Amin? Așa că Domnul se folosește de el minunat și Uh, este un om al rugăciunii și uh, acea, conduce această lucrare IHOP, crea de mijlocire pentru, pentru țară uh, Nu uitați, marți, în prima zi din an, ne întâlnim în, aici, la ora uh, 18 Și uh, vom uh, zărba cinea Domnului împreună și veniți pregătiți, Domnul să vorbească, Domnul să se atingă de noi Și Domnul să ne întărească la început de an nou, amin? Vă așteptăm marți de la, orele, de la orele 18. Totodată vă încurajez să continuați să vă rugați pentru fratele Tony și știu că mulți să încurajați și pe sora Brigita și sunteți alături de ei ca familie. Noi credem într-o vindecare completă. Credem că Dumnezeu să vindece vena aceea și sângele să se coaguleze normal și Domnul să facă o minune, așa că continuăm să ne rugăm ca biserică pentru această minune viață lui Toni Vrem să-l vedem în biserică El este înalt, n-ai cum să-l pierzi V-ați văzut că lipsește locul lui, lipsește acolo Și vrem să-l vedem cât mai repede înapoi în casa Domnului, amin? Bun, aș vrea să întoarceți pentru ultima dată în acest an La Isaia 9, versetul 6 Sunt entuziasmat de ceea ce urmează să de mesajul acesta De toate am fost entuziasmat Dar parcă ăsta pentru mine îi... Și v-am tot v-am zis, de, de când vorbesc am început, trebuie să veniți la ultima duminică Pentru că voi vorbi uh, din, uh, din ultimul cuvânt, ultima etichetă pe care Isaia îl dă lui Isus, lui Mesia Isaia capitolul 9, uh, versetul 6 Haideți să -i întoarcem uh, la Isaia capitolul 9, versetul 6 Cuvântul Domnului spune, spune așa Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat Și domnia va fi pe umerii lui Îl vor numi, și iată etichetele pe care îl pune Numele pe care Isaia proceste despre Isus. Minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, El Ghibor Părintele veșniciilor, Abuadi Domn al păcii Domn al păcii El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie a lui David și împărăției lui O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire De acum și în veci de veci Iată ce va face râvna domnului oștirilor Și aș vrea să mai întoarcem la sfârșitul acestei serie de predici Să întoarcem și la numeri Numeri, capitolul 6, versetul 22 Numeri 6 cu 22 și vom citi până la versetul 27. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Astfel, să pună numele meu peste copiii lui Israel Și eu îi voi binecuvânta Aș vrea să vorbesc astăzi despre uh, ultimul nume Și anume Domn al Păcii Domn al Păcii Aș să ne rugăm și să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu Să încheie această serie cum El știe mai bine Tată din cer îți mulțumim pentru fiecare persoană Care astăzi a ajuns în acest loc Îți mulțumesc Doamne că am venit în acest loc Te-am lăudat mulțumesc, Doamne, că prezența ta a fost simțită Am venit să mulțumesc că nevoile și cererele care le-am adus înainte ta Tu vei interveni și în aceste momente, Doamne, în timpul vestirii cuvântului Tu poți să lucrezi cu puterea ta și suntem conștienți de acest lucru Te rugăm să fii în continuare la lucru Mă rog ca tu să te folosești de mine Mă rog ca limba mea să fie capana unui scritor iscusit în mâna ta Și vorbește tu prin mine, Doamne, vorbește fiecare. Vorbește mie personal, Doamne, și mă rog ca noi să fim niște ascultători activi au niște împlinitori ai cuvântului tău Să nu fim niște oameni, Doamne, ascultători Care doar vrem să ne gâdile la urech cuvântul Ci vrem, doar să îl împlinim în viața noastră Și să mulțumesc că tu vei lucra Și întreagă biserică, poate să spună, amin. amin De sărbători am început o, o serie O serie de predici pe care am intitulat etichete Și uh, o să trec repede peste un pic recapitulare Pentru că vreau să ajung la acest nume Domn al Păcii Pentru că vreau să avem timp să, să stăm un pic la acest nume. Definiția etichetelor a fost, eticheta identifică calitatea și definește valoarea unui obiect sau unei persoane. Uitându-ne la această etichetă pe care uh, Isaia le pune peste Isus, vedem calitatea și valoarea lui Isus. Sunt peste 700 de etichete date lui Isus în Biblie să ne ajută în a descoperi calitățile și valoarea lui. Cine este El și cum lucrează El în viețile oamenilor. Am început și am, am definit, și a fost prima definiție, Isus minunat. Și definiția Isus minunat este, El face lucruri remarcabile, extraordinare, de nepătrunți și neașteptate să se întâmple, lucruri care sunt neobișnuite, lucruri care sunt miraculoase, face ceva ce pare imposibil. Isus este minunat. Acest copil, Isus care s-a născut acum 2000 de ani, este Isus minunat. Și mă bucur și îi slujim, ai nevoie de o minune? Ai venit la persoana potrivită, Iisus este minunat El este, face lucruri remarcabile, minuni în viața noastră, amin? Al doilea titlu pe care Isaia îl dă Iisus Sfetnic El are înțelepciune și pricepere în a sfătui, a plănui și a face strategii Din veșnicii în veșnicii. Orice sfat ai nevoie În 2013 orice sfat vei avea nevoie, orice strategie care tu vrei să-ți o faci nu uita cine este marele sfetnic Consilierul cel mai bun Este Isus. Apelează la el, du-te la el în fiecare dimineață Cer sfatul lui, este Isus sfetnic Caută mai întâi Sfat de la Isus sfetnic Și vei avea succes El te va sfătui De multe ori ajungem în viață în situații în care nu știi În ce direcție să o iei E timpul să te întorci la Isus sfetnic Este sfătuiască El El îți va spune ce trebuie să faci Amin? Părintele veșnicilor, El a încheiat un legământ veșnic cu noi, ne iubește cu o iubire veșnică și ne-a mântuit pentru veșnicie. Mă bucur că Duhul pe care mi l-am încredințat și am spus, Doamne, viața mea, Duhul, trupul, sufletul, ți le încredințez Ție. Și mă bucur că El este Părintele veșnicilor. pentru că nu doar voi petrece viața cu Iisus aici pe pământ, ci o veșnicie întreagă vom petrece cu Iisus Hristos. Isus, Părintele Veșnicilor E să știu asta E minunat să știu că viața nu se termine la mormânt E să știu că dincolo de mormânt există o viață veșnică cu Isus Hristos care mă așteaptă Există o răsplată la tot ceea ce am slujit și am făcut pentru Domnul E să știu că El trece și El este din și El este alfa și Omega Dar El este Părintele Veșnicilor E minunat pentru mine să știu asta Când vine înainte Lui, când îl slujesc pe El știu că relația mea cu El va continua în veșnicii. E minunat să știi asta. Dumnezeu tare, de Crăciun am vorbit despre Dumnezeu tare, El Gibor, în ebraică, El este atot și poate face orice dorește, fără niciun efort. El are autoritate și influență nelimitată și nimic nu este prea dificil pentru El să realizeze. El poate face orice, fără niciun efort. Ai nevoie de vindecare? Dumnezeu nu o să, o să transpire când îți dăție vindecare. Ai nevoie de ceva, ce, ce, o minune în viața ta, ai nevoie de intervenția miraculoasă, a puternică a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu transpiră când face o minune, el o face fără niciun efort. El este Dumnezeu tare, El Ghibor. Și astăzi ajungem la următorul și ultimul, în acest, în acest verset, ultima etichetă pe care e, Isaia, acest profet mesianic, o pune peste Isus Hristos, copilul care va veni. Și spune în ebraică Îl numește Sar Shalom Sar Shalom Și aș vrea în minutele Care au rămas Aș vrea să ne concentrăm Să vedem ce înseamnă Sar Shalom Eu știu că în limba română a fost tradus Domn al păcii ce Îl vom, vom spune așa Dar aș vrea să vedem efectiv Ce a vrut Isaia să spună Când a pus această etichetă peste Isus, Sar Shalom ce implicație are pentru mine? Faptul că eu îl urmez pe Sar Shalom. Ce implicație are pentru tine? Faptul că tu ți-ai dedicat viața și îl urmez pe Sar Shalom. Iisus, Domn al Păcii, tradus de Cornilescu. Vom lua mai tîi cuvântul Sar. Sar este cuvântul în ebraică care poate fi tradus o persoană de vârf. Capitan, conducător, general, guvernator. Domn, prinț Domnitor În limba engleză, am multe traduceri Îl, îl, îl traduc prinț al păcii Prince of Peace Cornilescu l-a tradus Domn al păcii și în biserică, Și traducerea ortodoxă Tot domn al păcii l-a tradus Dar uitați câte, câte traducere are acest nume Sar Și contextul din Insignia 1 cu Se învârtă în, acest, în, acest, în jurul acestei idei Mesia Va fi un domnitor Esia va fi un domnitor Evreii l-au așteptat ca un domnitor militar Un domnitor care va aduce o revoluție Și când a venit și s-a născut în Troiesle Nu le s-a părut că e un domnitor militar în Troiesle Și mulți -au, a venit la săi și Biblia spune să, Nu l-au primit De ce? Pentru că s-a așteptat la un domnitor militar Un general îmbrăcat în, în uniforma de general Convocând armata de el a venit să convoace o alt fel de armată, biserica lui. El a venit să domnească într-un alt fel. Sar, dom, domnitor. Și pasajul acesta din, din Isaia vorbește că acest dom, acest domnitor va fi victorios. El nu va avea probleme la câștiga bătălia, el va fi victorios. Și mulți au crezut că crucea a fost cea mare înfrângere. Dar crucea, pentru noi creștinii, este cea mai mare victorie. Pentru că datorită crucii, ești tu și eu aici Datorită crucii a intrat într-o relație cu Isus Hristos dator, Cu Dumnezeu Prin Isus Hristos, datorită crucii El a câștigat o mare victorie la cruce Dar asta e de Crăciun acum O să fie Paștele, o să vorbim și despre asta Dar nu uita el a, avut, el a fost victorios El este sar El este domn, el este prinț, domnitor Ce implică faptul că el este domn El este domnitor El cere respect el cere respect Unul care este prinț, un domnitor Oriunde era în împărăția în care el era prinț, domnitor De la oameni se cerea respect În Biblie veți vedea Și acest respect de multe ori este tradus Este tradus în Biblie prin frică Dar e o frică res din respect E o frică reverentă frică de Domnul Ai tu un respect față de Iisus ai tu un respect față de el, pentru că domn, faptul că el este domn și domnitor, implică că tu ar trebui să ai un respect, o frică reverentă, un respect față de el. Vorbește, este casa lui Dumnezeu? Implică imediat, pentru că e casa lui, implică e un respect. El este sar, domnitor, persoană de vârf, conducător, implică respect. Și un alt lucru care implică faptul că el este denumit țar este că el cere supunere. Față de un prinț și față de un domnitor nu ai altă șansă decât să te supui. Prințul și domnitorul nu este într-o democrație. Întâlnim prinț și domnitor într-o monarhie. El este regele și tu nu o să ajungi niciodată rege dacă nu ești din spița regală. Și atunci când te naști și ai un împărat, ai un prinț, ai un domnitor Ce faci? Te supui sau părăsești țara Și mergi altundeva Așa că față de acest Iisus Isaia spune, va trebui să vă supuneți lui El este sar. Nu există în împărăția lui Dumnezeu democrație Noi mai întrebăm pe oameni când să avem program Cum vi se pare Pentru că e bine să știm Dar în împărăția lui Dumnezeu nu vedem că oamenii votează Pentru că în Împărăția Lui Dumnezeu există un împărat Și acest împărat și-a delegat autoritatea Isus este Sar în Evraică El cere respect și cere supunere Acest nume Și când vezi numele Isus, Tu știi, trebuie să-L respect Și trebuie să mă supun Și ne supunem voi lui iar dacă uneori poate nu-ți place. Dar știți cum ne supunem, știind că El știe mai bine. Prin încercarea în care a, am trecut, vedeți, a fost greu să ne rugăm rugăciunea doamne, nu voia noastră. I-am cerut și noi, cum a cerut Iisus în grădina ghețima. Doamne, dacă este cu putin să îndepărtează de la noi paharul acesta, că e greu, pentru noi ca biserică, pentru noi ca familie. Dar nu voia noastră, ce voia ta să se facă? Supunere. El este Domnul nostru Și noi știm că El are planuri bune cu noi Și El, noi știm că El, El are un viitor cu noi Amin? Acest nume Sar care îi dă Isaia lui E entuziasmat, dar urmează următorul cuvânt Care pe mine m-a entuziasmat în Duhul meu cu ceva să trăsare acest nume, pentru că de prea multe ori a fost tradus uh, pace și, într-adevăr, este și pace, include, dar este mult mai mult decât pace. Și numele pe care Isaia îl dă lui Isus este sar, shalom. Sar, shalom. Și poate ce înseamnă shalom? Ce înseamnă shalom? Când noi ne gândim la pace, tradus Domnul al păcii, ne gândim absența conflictului. Ce -i în România e pace? Păi nu, nu suntem în conflict cu maghiare, nu suntem în conflict cu bulgare, cu vecinii noștri, e pace. Și atunci ne gândim, pace e pace. Da, e pace în România. Ne gândim la pace ca absența conflictului, dar în Biblie e shalom. Nu e aceasta definiția cuvântului pace. Nu e această definiție cuvântului shalom. Shalom în ebraică. Și aș vrea să vedeți ce înseamnă Shalom în ebraică. E incredibil. Aș vrea să vedeți ce înseamnă Shalom. Cum a, poate unii știți, poate alții nu știți, dar în, dacă mergem în Israel astăzi, oamenii se salută, evreii se salută între ei. Știți, salută ei. Când noi ciao, salut, ei salută Shalom. Și ei răspund, Shalom. Shalom și ciao, e ca la noi ciao. Și la revedere, și bine te-am găsit. Și ei se salută Spunea Gelu, care a mers în Israel acum de curând, spunea că o mers și l-a oprins vineri seara. Și vineri seara, evreii s-au salutat, Shalom, Shabbat. Să aibă un Shabbat, Shalom. Shalom, Sal Shabbat. Și și astăzi evreii se salută, Shalom. Că mai nu știu câți dintre ei știu exact ce înseamnă și ce definiție are acestui cuvânt, dar ei au rămas această salutare la ei. Shalom, Shalom. Și la plecare, și la venire. Shalom, Shalom. Aș să vedeți ce înseamnă Shalom. Definiția cuvântului shalom în ebraică. Shalom înseamnă în siguranță. Shalom înseamnă fericit. Shalom înseamnă sănătos. Pistă atenți, shalom înseamnă prosper. Shalom înseamnă bunăstare. Shalom înseamnă pace. Shalom înseamnă favoare. Wow! Voi vă seama ce pachet vine cu acest nume, oriunde este el pronunțat în Biblie? Trebuie să uit, vă uitați din nou la el. Shalom, în siguranță. Cine n-ar vrea să fie în siguranță? Cine vrea să fie în pericol? Nimeni, în siguranță. Shalom, fericit. Shalom înseamnă jovial, sănătos, prosper bunăstare, pace, favoare. Și de cele mai multe ori pros este acest, această definiție, prosper bunăstare, care este traducerea acestui cuvânt și Prosper bunăstare. Și de multe ori când ne uităm în, în, în voi, voi, ca biserică, sper că realizați de ce vă aduc cuvintele în ebraică. Dacă am studiat doar traducerea lui Cornilescu și a bisericii ortodoxe, pace, Absența conflictului, să ai pace Am să mulțumim că ești domnul al păcii Stai un pic în origi... fraților, Biblia a fost, a fost însuflată de Dumnezeu în limba ei originală Mă ascultați ce spune? Ea a fost însuflată de Dumnezeu vechiul testament în limba ebraică Asta a fost însuflarea dată de Duhul Sfânt Și noul testament în greacă și spărți de aramaică în vecul în să puține. Dar vreau să vă zic că originalul și noi, când studiem originalul, vedem ce au vrut Dumnezeu și noi mulțumim Domnului pentru traduceri. Ce-ar fi dacă ar fi trebuit să traducem astăzi fiecare cuvânt, să aduc limba în ebraică și fiecare cuvânt? Ar fi greu. Avem traducerile. Dar aceste traduceri, o, o, o, o, o, Duhului Dumnezeu, îi ajutat să fac cât poate mai bine, dar originalul. Dar nu, no, e, e extraordinar originalul Ebraic, Cuvântul în ebraică ne dă coloratura Adevărata lucrurilor Și domnul al păcii vedem că e mult mai mult decât pace Sarsalon vedem că e, e, e mult mai mult decât atât E prosperitate E bunăstare, Fericire Jovialitate Favoare Incredibil Incredibil. Eu, scurios, câți vrei, înțeleg ce rostesc ei unul peste altul, fiecare zi. Scurios, câți vrei, înțeleg. Tot să salută. Mulți nu cunosc pe Isus Hristos, dar ei se salută. Nu, mai, nu sunt nici mulți religioși. Shalom! Shalom! Și uitați-vă ce rostesc unul peste altul. De 230 ori de ori este menționat Shalom în Biblie. 236 de ori. De 24 de ori, numai în Isaia. Shalom Shalom Domn al Păcii Am o definiție, poți o pui Și aș vrea să vedeți definiția în ebraică Ce ar fi când Sar Shalom Ce înseamnă că Iisus este Domn al Pă Este Sar Shalom El este Prințul Prosperității Și Dătătorul Tuturor Binecuvântărilor el poate să-ți dea o creștere abundentă și o înmulțire a lucrurilor bune pământești și veșnice, temporare și spirituale. Asta înseamnă că Dumnezeu Isus este sar Shalom, prințul prosperității, dătătorul tuturor binecuvântărilor. Eu când am văzut asta, am zis mulțumesc Isus că e sar Shalom. Mulțumesc Isus că e sar Shalom. Prințul prosperității, datătorul tuturor binecuvântărilor. Și când mi am dat seama, eu știam că Dumnezeu vrea să mă binecuvânteze, eu știam că Dumnezeu are planuri bune cu mine, știam că nu vrea să mă lipsească de niciun bine dacă duc o viață fără brihană. Dar credeți-mă, fraților, că până astăzi n-am știut că El este prințul prosperității. Și datătorul tuturor binecuvântărilor, prințul prosperității, Sar Shalom. N-am știut că acest nume, Sar Shalom, atrage aceste conotații. Versete unde apare Shalom, câteva numai vreau să vă zic, Isaia 53 cu 5. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre, diapsa care ne dă Shalom, prosperitate. A căzut peste el, prin rănile lui, noi suntem tămăduiți. Psalmul 29 cu 11. Domnul dă tărie poporului său, Domnul binecuvântează pe poporul său cu shalom, prosperitate. Isaia 26,3 26 cu Celui cu inima tare, tu îi căzăsluiești shalom, prosperitatea. Da, pacea, că se încrede în tine. Isai 26,12 26 cu 12. Dar nou, Doamne, tu ne dai shalom. Căci tot ce facem noi, tu împlinești pentru noi Și în Noul Testament, Shalom are un echivalent în greacă Și este Irene Se scrie Eirene Luca 2,14 Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte Și Shalom, prosperitate pe pământ Între oamenii plăcuți lui Shalom Irene Ioan 14, cu 27, vă las Shalom sau în greacă Irene, vă dau prosperitatea mea, vă dau pacea mea, vă dau prosperitatea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbură inima, nici să nu se înspăimânte. Vedeți, lumea cum îți dă prosperitatea, și sunt multe versete în Biblie care vorbesc despre asta, când lumea ți-o dă, inima ta e tulburată și se înspăimântă Nu poți dormi în pace Dar Dumnezeu nu vrea să-ți dea așa șalom El vrea să-ți dea prosperitatea lui, Irene Dar nu o dă cum o dă lumea Să nu ni se tulbure inima, nici să nu se înspăimântă Fiți atenți, fapte 10 cu 36 El a trimis cuvântul său, fiilor lui Israel Și le-a vestit Evanghelia Irene, șalom, prosperității Există Evanghelia tradusă cu, cu păcii. Prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Un lucru care e clar în Biblie este următorul. Dacă e notiță, poți să scrie asta. Dumnezeu vrea ca poporului să fie binecuvântat. Dumnezeu vrea ca poporului să fie binecuvântat. Acum, în timp ce eu vorbesc aceste lucruri, Unde dintre voi poate aveți nevoie. nevoie materiale. Eu vă spun ce vrea Dumnezeu pentru voi Unii dintre voi, Dumnezeu a început să vă binecuvânteze Și este o confirmare, da, Dumnezeu mă vrea binecuvântat Sunteți pe diferite poziții și diferite situații Dar vreau să vă spun cuvântul Domnului ce spune Și totul va fi dacă tu crezi și vei primi ceea ce Dumnezeu spune Vedeți, cuvântul Dumnezeu este plin de Plin, plin de secrete și mistere dar dacă nu le descoperi și nu le aplici în viața ta, ele pot fi acolo în Biblie, dar nu sunt pentru tine, trebuie personalizate. Și acest mesaj care eu vi-l spun astăzi, va trebui tu să-l personalizezi în viața ta. Tatăl meu, postorul nostru fondator, m-a învățat să personalizez acest adevăr. Dumnezeu mă vrea cuvântat. Dumnezeu nu vrea să fiu coadă. Dumnezeu vrea ca eu să fiu cap. Dumnezeu vrea să fiu binecuvântat la plecare și la venire. Tatăl meu, Pastor nostru fondator trăia acest verset Tatăl meu a trăit în prosperitate În prosperitate Și el a avut binecuvântări aici pe pământ Și le a avut binecuvântări rezervate pentru cer Dar Dumnezeu e un principiu din Biblie Dumnezeu vrea poporul lui binecuvântat Numai dacă tu nu crezi acest mesaj O să fii toată viața ta sărac Asta e decizia ta Eu Alex să crece, Biblia îmi spune mie Dumnezeu vrea ca poporul lui să fie un popor binecuvântat Și, de, și o să definesc cuvântul cuvântat. Pentru că de multe ori ne zis, Domnul să bine cuvinteze. Ce înseamnă Domnul să bine binecuvinteze? O să dau definiția, să vedeți ce înseamnă O să vă definesc în ebraică Ce înseamnă când spui Domnul să bine binecuvinteze? O să vedeți Pentru că dacă, dacă ar fi să te întreb Ce înseamnă Domnul să mă binecuvinteze? Unii n poate ce înseamnă, să doamne, nu știu, să fie pur cu tine. O să vede ce înseamnă, Domnul să bine binecuvinteze. Așa că acest mesaj, Sar Shalom, și când am început am zis că, stai un pic, că poate, poate aduc ceva teorie nouă, poate, poate ar trebui tot să mă consult cu niște teologi. Și am mers în Cuvântul Lui Dumnezeu și am citit mai mulți teologi. Avem multe, multe programe acum, tot ce au scris teologii, cărți, și am, am verificat. Să nu fiu ce... Pentru că Biblia spune că multitudinea sfetnicilor, specialiștilor înțelepciune și am citit și am văzut. Și o să vedeți, acest cuvânt Shalom. teologii îl traduc, prosperitate. Nu-i? Dar Dumnezeu mi-a arătat și am văzut că și teologii văd același lucru, că, da mă, stai, un pic de ce coniesc traduce traducerea numai pace? Că pacea asta implică jovialitate, implică fericire, implică siguranță, implică prosperitate, bunăstare. Frate, dacă ai Shalom, ești fericit. Ascultați-mă, Dumnezeu nu vrea ca poporului să cerșească pâine. Știți Ce asta? Nu e asta dorința mea, să vadă copilului, să meargă și să ceară. Nu-mi dai cementuile, nu ai să-mi dai niște bani. Nu-i dorința lui Dumnezeu, asta e dorința diavolului, să fii blestemat. Să Trebuie să întinzi mâna, să cer bani. Dumnezeu vrea ca tu să dai cu mâna ta. Nu tu să ceri cu mâna ta. Mă să înțelegeți planul lui Dumnezeu cu viața noastră. Tu să-ți întinzi mâna, să dai, nu să ceri. Pentru că ești binecuvântat. Și ai mai mult decât îți este necesar și poți să dai și la alții. Asta-ți prosper. Ai destul și poți să dai și la alții. Mâna ta întinsă să binecuvinteze, nu să ceară. În Numărul 6 cu 22 am citit acest pasaj pentru că ne, ne, ne spune dorința lui, lui Dumnezeu. Și o vedem asta în, în, în întreaga Biblie și o să vedem imediat, o să o studiem. Pentru că acum am simțit că la cumpăra dintre ani trebuie să începeți anul 2013 cu o altă privire asupra lui sus Sar Shalom. Altă privire asupra lui. El vrea să te binecuvinteze. De bărința lui. Asta e asta pe inima lui. Voi credeți că slujim unui Dumnezeu sărac? El, Biblia spune, a meu este tot aurul și argintul. Păi tu dacă ai avea numai un pic de aur, ai fi fericit. Dacă ai avea aur că să porți într-o traistă, ai fi foarte fericit. Biblia spune că al este tot aurul și argintul. Eu vreau să vă... simt că unii încă... Și o să vedeți la sfârșit, cei care veți crede ceea ce vă să vă și vă dau versete, că vă dau multe versete ca să, ca să, ca să vedeți idealul lui Dumnezeu. Domnul vorbește lui Moise și spune așa. Vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Ma, problema cu, această, cu acest verset este că de multe ori noi rostim această binecuvântare ca biserică, rostim peste copii, la binecuvântarea copiilor. Dar haideți să vă spun un lucru. Această binecuvântare, benedicție, n-a fost rostită, doar la binecuvântarea copiilor Această binecuvântare, ascultați-mă Au fost rostită zilnic La încheierea jertfelor Zilnic Preoții își întindeau mâinile Se ridicau în picioare oamenii Și preoții și îndreptau mâinile și deschideau pumnii Degetele erau întinse Și rosteau zilnic Peste toți, numai peste copii Zilnic Rostea această binecuvântare Așa că e important să vedem ce Dumnezeu rostește zilnic peste ei. Noi ne uităm și vorbeau despre, mi-aduc aminte, primăria s-a implicat în restaurarea sinagogii care îi vizavi de Palatul Vulturul Negru. S a implicat în această, au pus și ei o cotă parte. am înțeles că comunitatea evrească dintre Debrețin și Oradea au pus și ei a venit și uh, ambasadorul Israelului. oricum, cineva a făcut un comentariu pe unul din, din site-ul care scria despre această implicare a primăriei în renovarea sinagogii Ba Bolojan uitați atât uh, comentariul le dai tu bani la evrei mă, care splinde plin bani ține-le pentru noi, mă, românii a fost comentariul unuia pentru că toți știm, când e vorba despre evrei, evrei știm că bine binecuvântați dar, oare mă gândesc, oare nu datorită și aceste binecuvântări care ei rostesc de fiecare dată la întâlnirile lor, când mergi de la sinagogă, la, la sfârșit, o, e o benedicție. Îmi aduc aminte când noi am început ca biserică și am simțit, am vorbeam cu pastorul, la noi, ca și conducerea am vorbit și am zis, simțim că ar trebui și de vreo, nu știu, 2 doi, doi ani, 2-3 doi, ani, rostim o binecuvântare peste biserică. Și simțim, la început, după ce am hotărât și am văzut că multe biserici practică, poporul Israel practica, în se practică și Iice, Dumnezeu vrea să binecuvânteze poporului înainte să plece în lume, înapoi la casele lor uite că au venit, uh, au, venit, uh, uh, au venit cineva, câteva persoane, la, la, la tata și spunea mă, tăt, tu îți au venit oamenii ăștia și că, de ce eu binecuvântez poporul? Deci, incredibile oameni oamenii ăstea. ei nu vor să fie binecuvântați dar atunci trebuie să chisească o altă biserică unde să rostești sărăcie să rostești peste ei blestem dacă nu vor să fie binecuvântați N-aș fi crezut că cineva nu o să-i placă că binecuvântăm oamenii. Incredibil. Nu mă vine să crede. Mie nu mă să cred că am au auzit tata spunând ceva le rovine venit și. De ce binecuvântăm poporul. Dar vă spun că această binecuvântare pe care noi o și uh, această binecuvântare la sfârșit, încheierea programului, o să rostesc pe să vă cu explicațiile de rigoare. Pentru că o să vă explic. Pentru că în această binecuvântare. Un singur lucru spune să-ți dea Domnul Restul o să vedeți că nu Un singur lucru și știți ce? O să vedeți la sfârșit Un, Unul singur Și legat de cuvântul pe care noi îl studiem astăzi Dar această benedicție era rostită După la încherea jertfelor zilnice Peste poporul Israel Preoții îi deau mâinile Și rosteau binecuvântarea asta Și poporul Israel pleca la casele lui Primind binecuvântarea asta pentru că e un lucru, de exemplu, eu spun primiți. Și fiecare poate primi, unii poate stați așa și primiți, alții poate vă ridica sus mâinile, alții puneți inima pe inimă, cum vreți voi primiți binecuvântarea. Dar important e, noi rostim de aici, de față, important e ca tu să o și primești. Să o personalizez pentru tine. Am nevoie, eu primesc asta peste viața mea. Și nu vă dați seama, doar toate că această binecuvântare este simplă, câteva versete. A fost un mijloc divin de a aduce binecuvântări extraordinare peste cei care au primit-o. Binecuvântări extraordinare peste cei ce au primit această binecuvântare. Ea este și astăzi de multe biserici practicată în lume, la sfârșitul programelor, este rostită. Cum am, noi nu știm exact dacă ea a fost menită să fie un model, nu știm, sau literalmente să o repetăm. Așa că uneori ori o stim așa cu mâini Alteori facem e un model Pentru că și Isus când ne-a dat exemplu Așa să vă rugați Ne-a lăsat Tatăl nostru Știm că nu, nu doar e un model de rugăciune Știam că nu toată ziua a zis Tatăl nostru Și atât Știm că Dumnezeu vrea să nu bolborosim aceleași cuvinte Așa că această binecuvântare Lumea nu, șt, nu știm Și dacă nu știm atunci ce facem Și și pentru că nu știa că e un model Sau literalmente doar așa, doar aceste cuvinte. Dar de multe ori cred, noi credem că este un model. Cum să aproximăm, cum să binecuvântăm poporul. Ceea ce vedem din această binecuvântare este că cel ce dă binecuvântare este IAVE. Vă să amintiți cuvântul acesta IAVE? Ceea ce este Cel ce va fi. IAVE, Jehova. Un nume foarte sacru pentru evrei am spus că cei care cărturare, care copiau Biblia, schimbau pana când scriau acest nume, Iave. Eu sunt și el ceva continua să fie. Eu nume Sfânt pentru Dumnezeu, Iave. El este sursa binecuvântărilor. Când noi rostim peste biserică și când preoții rosteau peste popor, nu de la ei venea. Noi suntem un mijloc prin care el își vrea să scurgă bine binecuvântarea. El n-a spus așa să vorbești tuturor oameni, așa să vorbești lui Aron. Era seminția preotească Aron și fiilor lui. O vedea în Noul Testament, care e diferența. Dar în Vechiul Testament, doar preoții era rezervat. Dar și binecuvântare nu putea spune oricine, seminția lui Ruben. Și eu vrea să... No? Faci parte din semiția lui Aron? Nu. Tu primești binecuvântare. Eu am chemat Aron și fiului să rostească această binecuvântare peste popor. Dar nu ei binecuvântează poporul, Ce Yahweh, Jehova. El este cel care binecuvântează. Și veți vedea că în această binecuvântare sunt trei Linii diferite Și în ebraică este foarte fain Pentru că în ebraică prima linie Domnul te binecuvânteze și să te păzească e o linie și trei cuvinte ebraice A doua linie Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine Și să se îndure de tine Uitați-vă câte e în limba română Știți câte cuvinte sunt în ebraică? Cinci Și Domnul să-și înalțe față peste tine Și să-ți dea pacea știți câte cuvinte sunt în ebraică? Șapte Pentru că șapte este cifra Perfectă. Și iată că se încheie prima linie, a doua linie, a treia linie Se încheie cu numărul, cifra șapte, ultimul rând Și fiecare linie începe cu Jehova Jehova, iave, Yahweh, Yahweh Pentru că pune accent pe faptul că de la el vine binecuvântarea Fratelor, el este datătorul binecuvântării El, Yahweh, datătorul binecuvântării El Aș vrea să intrăm și să studiem, știu că mai avem încă două ore, dar o să fie fain. Cuvintele acestea a binecuvântării, pentru că de multe ori le-ați auzit rostindu-se peste biserică, poate peste copii care aducem la binecuvântare, dar uh, ea este menită pentru copiii copii lui Israel. Dar de multe ori mi-aduc aminte o întâmplare în care un copil uh, ascutea poveștile de la, de la Părinții lui, despre din Biblie, Copilul Israel au făcut asta, Copilul Israel a făcut asta și întreabă: Da, bine, da, zice, adulți nu au făcut nimic în Biblie. Ne mată copiii Copilul Israel? Mătu, copiii au făcut toate minunile astea și ei au fost copii. Dar, vedeți, Copilul Israel se referă și la adulți. Așa că, când, în Biblie, când vorbește să copiii Copilul Israel, nu se referă doar la copiii copii, ci se referă la toți copiii lui Israel. Amin? Primul cuvânt și primul lucru care aceste binecuvântări, aceste benedicții, este Domnul să te bine binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze. Aș vrea să urmăriți ceva, aș vrea să urmăriți o schimbare de la versetul 23 la 24. Vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le. Persoana a treia, nu? Lor spune-le. La plural, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți Fiți atenți cum spune Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Ce se întâmplă? Se schimbă la persoana a doua Această binecuvântare nu e menită pentru noi doar colectiv E pentru tine personal Voi vedeți? Domnul să te binecuvântare Spune-le lui Israel Dar nu spune Domnul să vă Domnul să te binecuvinteze E pentru tine personal această binecuvântare e Pentru tine personal E pentru noi ca colectiv, ca biserică Dar e pentru tine personal, în special Ca tu să fii o după aceea pentru grup scuzați mă Domnul să te binecuvinteze bine Lui Dumnezeu vine personal Și acum aș vrea să vă dau definiția Ce înseamnă că Domnul să bine binecuvinteze Ce înseamnă în ebraică Când Domnul să te binecuvinteze au auzit pe american spunând God bless you De multe ori, acum și la decernarea premiilor Fostul președinte zicea mai mult George, ăsta, George Bush Asta Obama mai puțin Dar el tot timpul George Bush spunea God bless you Lui Dumnezeu să te Ce înseamnă asta? Ce înseamnă Dumnezeu să te binecuvitezi? Dacă ai notițe, scriere, că nu am pus-o aici, numai că tu să mai folosești și pixul tău și pasta din pix. Domnul să te binecuviteze înseamnă să-ți dea o creștere abundentă și o înmulțire a lucrurilor bune, pământești și veșnice, temporare și spirituale. Înseamnă Domnul să-ți dea o creștere abundentă și o înmulțire a lucrurilor bune, pământești și veșnice, temporare și spirituale Noi știm că lucrurile acestea pe care noi le avem și le agonisim sunt lucruri temporare Dar Dumnezeu te binecuvântează și și aceste lucruri pământești să se înmulțească Înseamnă să-ți dea o creștere Abundentă și o înmulțire A lucrurilor bune Bune, pământești Și veșnice, temporare Și spirituale Noi știm de exemplu că hrana pe care noi o avem În fiecare zi, această hrana E temporară Dar avem nevoie de ea Avem nevoie de ea Casa în care noi stăm, patul pe care dormim, știi că e temporar? Normal că e temporar Nu va fi veșnic patul ăla, Dar avem nevoie de el E bun că e mai moale decât pământul Asta înseamnă ca Dumnezeu să te Așa că noi spunem unul altul Noi rostim această Domnul să te binecuvânteze Domnul să-ți înmulțească, să facă, să crească din abundență Lucrurile pământești și veșnice Temporare și spirituale Pentru că nu putem fi doar axați și binecuvântați. Nu e axată doar pe cele pământești e și pământesc și veșnic Acum când veți rosti orice binecuvântare și vă spune Domnul să te binecuvinteze Fratele meu, te ceva cel mai minunat lucru peste acel frate Domnul să-i dea o creștere abundentă și o înmulțire a lucrurilor pământești și veșnice, Temporare și spirituale Ce e mai frumos decât să auzi acest Domnul să te binecuvinteze Primiți-o când frații vă binecuvintează Primiți-o, amin? Domnul să binecuvânteze mai înseamnă să-ți dea abundență de rodire în toate domeniile vieții. să dea o abundență de rodire în toate domeniile vieții. O! Îți mulțumim, Doamne, că Tu și asta e dorința Lui. Fiți atenți, această binecuvântare e de fapt o rugăciune pe care Dumnezeu spune să se roage preoții peste popor. Rugați-vă! Așa rugați-vă! Domnul să te cuvinteze. E o rugăciune. Vedeți? cuvântare binecuvântare e o rugăciune peste popor. Domnul este binecuvinteze. E cer Domnul este să binecuvinteze. Să-ți dea o creștere abundentă. Creșterea e bună, dar creșterea abundentă e foarte bună. Și nu mai vorbesc de înmulțire. Adunarea e bună, dar înmulțirea e cea mai bună. Înmulțirea e cea mai bună. Așa că nu uitați ce înseamnă Domnul este binecuvinteze. Să dea o creștere abundentă și o înmulțire A lucrurilor bune și pământești Veșnice, temporare și spirituale Domnul să te păzească Al doilea lucru care are această binecuvântă Trebuie să mergem repede Să te păzească, Domnul Ce înseamnă Domnul să te păzească? Domnul să te păzească înseamnă că El să-ți apere Și să-ți păstreze viața Și binecuvântările tale Ca să te poți bucura de ele Asta înseamnă în ebraică, Domnul să te păzească Domnul să-ți apere Și să-ți păstreze Viața Și binecuvântările Să ți le păstreze Ca să te poți bucura De ele Vedeți? Dumnezeu vrea să te poți Bucura de viața ta Și de binecuvântările tale Tata s-a bucurat de viață Fiecare zi s-a bucurat De viață bine binecuvântările pe care Dumnezeu le-a dat S-a bucurat de ele Când tu spui Domnul să te păzească Când ne rugăm peste voi Domnul să vă păzească Iar să-ți apere și să-ți păstreze viața Și binecuvântările tale Ca să te poți bucura de ele Rostim asta peste tonii Brigitta Domnul să-i apere și să-i păstreze viața Și binecuvântările Ca să se poată bucura de ele în continuare Al treilea lucru Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine De multe ori poate te-ai gândit Ce înseamnă să lumineze fața Domnului peste tine? Înseamnă ca Dumnezeu să fie cu tine Să-ți dea favoarea Lui Și să strălucească peste tine Așa cum soarele strălucește peste pământ Ca să aducă viață Asta înseamnă să lumineze fața Lui peste tine Înseamnă să fie cu tine Să-ți dea favoarea Lui și să strălucească peste tine așa cum soarele strălucește peste pământ ca să aducă viață ce ne-am face fără soare mi aminte când a fost uh... noi, de... noi am organizat uh... concertul nostru de corinți când oamenii s-au pregătit pentru sfârșitul lumii, vă să aminte și uh... unul chiar am, am, pus, am postat pe, pe Facebook, pe conferința Salem concertul va avea loc în 21 a 12 a 2012 și repede o scris voi, voi colindați apocalipsa zice, o scria unul uh, noi am pus intenționat așa să vadă oamenii că noi, noi știm că nu se va termina uh, sfârșitul lumii și nici nu s-a întâmplat uh, așa, dar vreau să zic noi, noi știam asta și am programat atunci pentru că numai să le arătăm oamenilor că noi ne credem în Dumnezeu și mi-aduc aminte că uh, L-au întrebat ziariștii pe Putin. A avut o zi înainte, au avut și el o conferință de presă cu o mie de ziariști și l-au întrebat: Domnul Putin, vă speriați de sfârșitul lumii? Nu, că el a vorbit cu oamenii de știință. Și oamenii de știință au spus că numai atunci când soarele va dispărea, atunci va, atunci va fi apocalipsa. Pentru că avem nevoie de soare. Avem nevoie de soare. Cine a pus acolo? Cel ce a creat Universul, El știa că avea nevoie de soare Și, e, așa, aș, și această binecuvântare, să lumineze fața Lui peste tine e, aș, Să strălucească peste tine, așa cum soarele strălucește peste pământ Ca să aducă viață Știți că dacă n-am avea lumină, multe din plantele pe care mi -a, mi -a spunea, Vorbeam cu un tânăr și spunea Aș vrea să țin plante în casă numai că sunt pe umbră N-am destul soare, n-am lumină și nici, pă, plantele nu rezistă Puneți-le puneți într-un beci vedeți ce se întâmplă cu plantele voastre Au nevoie de lumină Dumnezeu spune să lumineze fața lui Dumnezeu peste tine Să înflorești Vii la viață Fața lui este prezența lui Psalmul 4,6 Mulțic, cine ne va arăta fericirea? Eu o să zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne Psalmul 44, cu 3 Că și nu prin sabia lor au pus mâna pe țară Nu brațul lor i-a mântuit, ci dreapta ta Brațul tău, lumina feței tale Pentru că iubiai Psalmul 80, cu 7 Ridică-ne Dumnezeul oștirilor Fă să strălucească fața ta Fiți atenți Și vom fi scăpați De ce? Pentru că atunci când fața lui Dumnezeu strălucește peste tine El este cu tine Îți dă favoarea lui Și vei fi scăpat și dacă poți să te rogi, nu? Da, de, de rugăciune, Doamne, să lumineze fața ta peste mine. Și cum soarele strălucește peste pământ ca să ducă viața, strălucește peste mine. Lumina feței să lumineze peste mine. A patra, a, a patra a patr -a cuvânt în această binecuvântare și să se îndure de tine, trebuie să-mi în repede. Să se îndure de tine. Să se îndure de tine este o cerere ca Dumnezeu să-și extindă bunătatea lui Nemeritată peste tine Bunătatea lui Este o rugăciune invitându pe Dumnezeu să facă harul și compasiunea lui O parte integrantă din viața ta Îndurarea descrie unul într-o poziție superioară Făcând o faptă bună unuia dintr-o poziție inferioară Care nu are nicio pretenție de la cel din poziția superioară De ce pretenție avem de la Dumnezeu? Dar el are îndurare peste noi Unul dintr-o poziție Superioară face o faptă bună Unul dintr-o poziție inferioară Îndurare Îndurare Își arată bunătatea lui nemeritată Cinci Domnul să-și înalțe față peste tine Este cererea ca Domnul să se uite direct la tine Să primești toată atenția lui Și toată aprobarea lui o, i-aș vrea ca Domnul să te direct la mine. Să-și națe fața peste tine. Aprobarea lui, să se uite direct la tine. Șase. Fiți atenți. Asta e singur lucru. Vedeți, uitați-vă: Domnul să facă să lumineze, Domnul să bine cuvinteze, să se îndure, să-și fața și zice, și un singur lucru să-ți dea. Un singur lucru. Să-ți dea șalom. Pentru că în shalom e inclusă cea mai mare binecuvântare pe care o poți primi. În siguranță, fericit, jovial, prosper, bunăstare, pace, favoare. Ce vrea altceva? Ce este ce lipsește din shalom? E darul desăvârșit al lui Dumnezeu pentru noi Primiți șalom Ce vrei mai mult decât să fii în siguranță Să fii fericit Să fii prosper Să ai bună stare Să fii în pace Și să ai favoarea lui Dumnezeu Vrei ceva mai mult decât asta? Dumnezeu spune și să-ți dea Domnul Să te rogi asta Preoții să se rogi asta peste popor Să le dau șalom în siguranță. Fericire. Prosperitate. Bunăstare. Pace. Și favoare. Cuvântul shalom. John Wesley spune despre shalom. Toată prosperitatea este cuprinsă în acest cuvânt. John Wesley spune asta. Că dacă te, -o, te -o ciuciui, pastorul nostru, uh, fratele Daniel Matei, nu știu cine oameni, a zice, da, John Wesley. Toată prosperitatea este cuprinsă în cuvântul acesta, shalom. Eu vreau shalom. Frate, tu vrei shalom, soră? Vrei shalom în viața ta? Eu nu vreau shalom. Eu vreau shalom în viața ta. Adam Clark, un alt mare teolog, să-ți dea pacea, el traduce, să pună peste tine prosperitate. Să pună peste tine prosperitate. John Gill traduce pacea toată prosperitatea exterioară necesară. Shalom! Toată prosperitatea exterioară necesară. Când Dumnezeu spune să-ți dea, să-ți roge aceasta, să spui asta, să-ți dea pacea, cel mai desăvârșit dar pe care ți-l poate da Dumnezeu, shalom! Vreți să dimineața nu știți ce să cer Domnului? Mă, dăm asta, shalom. Vreau shalom peste viața mea. Vreau shalom peste viața mea. Isus Tu e sar, ar prințul prosperității. Dar știi ce prosperitate? Pentru că trebuie luată. E o prosperitate cu bucurie. E o prosperitate în siguranță. E o prosperitate cu pace. Voi vedeți, nu-i doar, nu doar o bogăție și mai, mai mult, dar ea vine, shalom, legate toate împreună, într-un într -un tot unitar atât de perfect, noi nu le-am fi putut gândi. Salom, În siguranță! Jovial, fericit, prosper! Incredibil! Eu, eu mă rog, Doamne, dă peste biserica noastră șalom în continuare! Shalom! Shalom peste biserica noastră! mergem repede. Preoții au fost desemnați să binecuvânteze poporul. Poate un pic mai mult, numai că e ultima duminică din an. Ei au fost desemnați, preoții au fost desemnați să binecuteze poporul. Și veți vedea că nu, asta nu se schimbă nimic. Tot preoții binecuvântează poporul. În versetul 27 spune: Astfel să pună numele meu peste copilul lui Israel și eu. Jehovah, ia, voi bine Ceea ce buzele omenești rosteau pe pământ. Dumnezeu certifică în cer. Ascultă-mă, vrei să te rogi după voia lui Dumnezeu? Vrei să te rogi după. Doamne, așa să mă rog după voia ta. Că dacă cerem ceva după voia ta, Biblia spune că ni se dă. Vrei mai mult decât Domnul ți-a spus ce să. Uite, ce poți răsti. <laughs> voia lui Dumnezeu este descrisă în aceste versete. Vrei să te rogi ceva după voia Domnului? Asta este rugăciunea Doamne Binecuvintează-mă Păzește-mă Îndure-te de mine Față, Să lumineze fața ta peste mine Dă-mi shalom Dă-mi shalom Dă-mi shalom dă, da. dă, dă că adică vedem mulți oameni Care au Noi am numit eticheta prosper în lume Dar n-au fericire sunt mulți oameni care au sunt bogați, dar nu au pace Sunt mulți oameni care sunt bogați și sunt bogați, dar aceste bogății au dus tulburare și ne liniște, ne liniște Și nu mai pot dormi în și vedem cum se chinuie Dar Dumnezeu vrea să ne aducă o altfel de prosperitate Prosperitate în care ești fericit Un Shalom în care te jovial un, un, un șalom în care tu ai pace în inima ta, tu ai favoarea lui Dumnezeu peste tine Acest Shalom este pentru poporul lui Dumnezeu și preoții au fost cei care au fost desemnați Să cuvinteze poporul Și veți vedea Pe lângă alte lucruri pe care ei erau desemnați erau desemnați să binecuvinteze. Numărul 6 cu 23 Vorbește lui Aron și fiilor lui și spune, Așa să binecuvântați Deuteronom 21 cu 5 Atunci se apropie preoții, lui Levi și pe ei a ales Domnul Dumnezeul tău Ca să-i slujească Și să binecuvinteze În numele Domnului Pe ei, preoți. Levitic 9 cu 22 Aron și-a ridicat mâinile spre popor Și i-a binecuvântat Deoturnom 10 cu 8 În vremea aceea Domnul a despărțit Seminția lui Levi și a poruncit să ducă Chivotul legământului Domnului Să stea înaintea Domnului ca să-i slujească Și să binecuvinteze Poporul în numele lui Lucru pe care l-a făcut până ziua de azi Unul din lucrurile Slujbele care le aveau preoții În Vechiul Testament a fost acestea De a binecuvânta poporul a fost una din uh, uh, atribuțiile de servici, să zic așa. Să ducă jerfe, aveau multe lucruri care aveau de făcut, dar unul din, pe atribuțiile lor de servici. Binecuvântați poporul, fraților. Dumnezeu vrea poporului să fie binecuvântat. Și nu numai o dată pe an, în fiecare zi. În fiecare zi. cuvântați! În fiecare zi. cuvântați. Cum? Iisus vine. Și Biblia spune despre Isus Că el este mare, fiți atenți Preot După la lui Melisedec oh. Deci dacă preoții Au fost desemnați și veți vedea o continuitate În, în Vechiul și Noul testament E important să vedeți asta, urmăriți-mă Preoții au fost desemnați Una din atribuțiile lor de serviciu La să binecuvânteze poporul Vine cineva Dumnezeu camare mare preot Nu după rânduiala lui Aron Și a lui Levi Nu după rânduiala lui Melchisedec Melchisedec Îl întâlnim primatul pe Melchisedec în Genesa 14 Melchisedec împăratul Salemului A adus pâine și vin El era un preot al Dumnezeului celui preanalt Fiți atenți el preot Acum sunt multe teorii cu privire la Melchisedec Mi-a vreau să spune avea tată, nu avea mamă Este un tip al lui Hristos, e clar Dar el a fost un preot și un împărat, Biblia spune Melchisedec a binecuvântat pe Avram Pentru că asta fac preoții, binecuvintează Preoții n au fost chemați să blesteme i a fost chemați să binecuvinteze Să binecuvinteze a fost chemați Fiți atent, se zice Și a zis, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preanalt Ziditorul cerului și al pământului Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt Care a dat pe vrăjmașii tăi mâinile tale Și Avram i-a dat zecială din toate Primul rând o să mă leg despre acest împărat al Salemului Salem în greacă E și în limba română Salem. El provine de la cuvântul în, în ebraică Shalem Este numele care a fost la început la Ierusalem Salem. este numele și Shalem înseamnă în siguranță. Trup minte, avere, seamnă prietenos și Salem înseamnă prosper. Și că în numele bisericii noastre, Salem, există prosper, prosperitate În numele acesta și când mi-am dat seama, am zis, incredibil nu Cum îmi dau seama de ce pastorul nostru fondator a vrut neapărat acest nume Să fie biserica să fie numită Salem În siguranță, prietenos, prosper Noi vrem să fim cea mai pertenoasă biserică, noi chiar vrem să trăim după acest nume în siguranță aici, să știi că ești în siguranță Ca doctrină Învățătură, să știi că Poți fi în siguranță Pentru că tată tot timpul spunea Dacă predic ceva care e contrar Bibliei Veniți să spuneți, nu veni nimeni Nu pot veni De ce vă închinați așa, deschidem cuvântul și le arătăm Ah da Altceva, ce mai aveți de împotriva noastră? De ce vă... Vă arătăm aici, de ce facem? Ah da Ok Numele nostru, Salem, în siguranță, nu-i numai pace, în siguranță, prietenos, vrem să fim cea mai prietenoasă biserică, luăm timp, trei minute, patru, să ne salutăm unii pe alții, să spunem bun venit, pentru că vrem să trăim numele nostru, Salem. Dar vrem să trăim și prosper. Ori crezi, ori nu crezi. Am avut o persoană care, ne -o, o familie ne-a urmărit așa de o perioadă și a urmărit biserica Salem și era într-o altă biserică din oraș. C am urat, Biserica Sărână și am văzut că Dumnezeu, fiți atenți binecuvântează oamenii din Biserica sănă. există o prosperitate și spuneam noi la noi Biserică am văzut că noi sărăcim toți membri cuvintele persoane. eu nu vă, nu vă zic așa numă. wow am zis ne am văzut acolo binecuvântare și au, au decis să vină la Biserică eu cred că oamenii vor începe să vadă Cu dată ce vii și aplici principiile cuvântului lui Dumnezeu Vei experimenta șalom în viața ta Unii nici n-a știut că e șalom Puteți să apăla da, că e Dumnezeu care dă Nici n-a știut că acest nume are conotațiile acestea Pur și simplu ați înțeles principiile și învățăturile și v-ați dat seama Biserica Salem. Dumnezeu binecuvintează în Biserica Salem. Și aș putea merge să vă spun, dar această binecuvântare, vreau să înțelegeți, Dumnezeu binecuvintează, dar și tu trebuie să-ți faci partea ta, să aplici principiile binecuvântării. Și voi vedeți pe Avram ce face când întâlnește pe împăratul Melise Sedeg, care, care este împăratul Salemului. Ce face Avram când întâlnește pe preot care îl binecuvintează? Ce face? De 10 ani. Zeciala nu face parte din lege Cu 400 de ani înainte Ca Dumnezeu să dea legea Să se dea zecială înainte Ea nu face parte din lege Ea a fost cu 400 de ani înainte de lege Zeciala practicată de Avram și Iacob De părinții noștri, de patriarhii noștri Vă dau repede un exemplu V-am spus ultima duminică, mai stăm un pic Dar fiți atenți Florin și Alina, ridicați să în picioare Că o să trec la voi, ridicați să în picioare Să doamne. oamenii Florin și uh, Florin, cel puțin, au venit în biserică Ți mi minte cum era Era un muncitor la Necalificat la o fabrică De încălțăminte Și au început să audă Principiul Dumnezeu te poate binecuvânta Dumnezeu poate să-ți dea șalom Dumnezeu poate Să reverse bine. El este Dumnezeu al binecuvântărilor Și au început să aplice principiile Au început să dea zeciuială Domnului Au început să aplice principiile Au început să creadă El astăzi din întâmplare, au venit în Biserica Salem Muncitor necalificat A început să creadă, Dumnezeu a vorbit Că vrea să-L binecuvinteze, el astăzi Are propria lui afacere Dacă atunci a se uita să-și cumpere carne de pui Sau să nu-și cumpere carne de pui Nu mai se pune problema să-și cumpere sau nu Dacă vrea să cumpere carne de pui Nu mănâncă doar dovlecei cei prăjiți Fiți atenți Dumnezeu l-a binecuvintat cu afacere proprie Și el astăzi face casă La prim vară își acoperișul Puteți să-l aplaudați pe Domnul pentru asta Mulțumesc frumeni. Dar vă spun lucru despre viața lui Dumnezeu va să-l El figurează ca persoană care de zeciuiala De mult timp în biserică De când au început să vină în biserică Și au prins acest principiu Dumnezeu rostește binecuvântarea Rămâne tu dacă vrei să aplici principiile Pentru că e acolo, peste tine De drept, tu ai Dar trebuie să intri în posesia lor Trebuie să începi să aplici principiile biblice și vei... Deci aș putea să mă duc Cristi, să te-ai gândit tu că tu să ai un, un loc așa de fain, un teren așa de fain De talată cum are un teren lung Și ai văzut și astăzi Cristi, Dumnezeu, ți-o dat ție un teren în Cheriu, unde tu ai, acum poți să-ți faci Casa, poți să-ți faci, ai o grădină Superbă, ai 55.000 de metri Pătrați, pentru că Shalom s-a revăștat în familia ta De -aia. pentru că Shalom s-a revăștat În familia ta Adi, tu ai crezut -o că tu o să stai singur în apartament Și Dumnezeu te va ajuta să faci casa aia La părinții tăi, ai crezut o chestie asta Nu ai crezut, dar ai venit Și nu a fost așa lucrurile, dar vezi Dumnezeu Ai experimentat Shalom în viața ta Și asta te poți bucura în apartamentul tău Cu soția ta Shalom a venit peste viața ta Și aș putea continua și aș putea merge la fiecare Pentru că Biserica Salem Crede în Shalom Biserica Salem crede că noi slujim lui Sar Shalom Prințul Prosperității Prințul Prosperității Am spus că Isus a fost mare preot după rânduiala lui Melisedec A fost mare preot Și ca preot el a venit să binecuvinteze Nu știu dacă voi ați văzut aceste lucruri Dar el a venit să binecuvinteze Ca mare preot Și când vine la Iisus Hristos Asta e dorința lui Unii dintre voi veți intra în 2013 De-aia previi mesajul ăsta Cu o nouă înțelegere asupra lui Sar Shalom Prințul prosperității Dătătorul tuturor binecuvântărilor el a venit să binecuvinteze Fraților, aș vrea să vă notați acest verset Fiți atenți Fapte 3 cu 26 Dumnezeu după ce a ridicat pe robul său Isus, L-a trimis mai întâi vouă Ca să vă binecuvinteze Întorcându-vă pe fiecare din voi De la fără de legile sale A venit să vă binecuvinteze a venit Isus. Isus, în Marcu 10, cu 16, vedem că îi luăm brață pe copii, i-a binecuvântat punându-și mâinile peste ei. Isus a venit să binecuvinteze. Știți care a fost ultimul lucru pe care l-a făcut Isus pe pământ? Aș vrea să aveți imagine, ultimul lucru care l-a făcut Isus pe pământ. Știți care a fost? Îl vedem în Luca 24. Fiți atenție. Ultimul lucru pe care Isus îl face, el a venit să binecuvinteze. Ultimul lucru, i a adunat pe o erau toți acolo, înainte de înălțare. Luca 24, cu 50. El i-a dus afară până spre Betania Și a ridicat mâinile Și i-a binecuvântat Pe când îi binecuvânta S-a despărțit de ei Și a fost înălțat la cer Fraților, ultimul lucru pe care Isus l-a făcut Înainte să se înalță la cer Și a binecuvântat ucenicii I-a binecuvântat Cu mâinile îndreptate spre ei I-a binecuvântat Uf, Și a fost înălțat la cer Asta e Iisus al nostru Sar, shalom Domnul, datătorul Tuturor binecuvântărilor Dorința lui este să binecuvinteze După ce Iisus a înălțat La cer cu mâinile ridicate Binecuvântând ucenicii Și cei ce vor urma după ei, pe noi Vedem apostolii au continuat Această lucrare de a binecuvânta Și apostolii rosteau Binecuvântări peste cei ce citeau Peste membrii bisericii lui Iisus Hristos Vedem pe Pavel 2 Corinteni 13 cu 14 Harul Domnului nostru Iisus Dragului Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți, amin? Și unor o bine binecuvântări la începutul epistolelor Romanii 1 cu 7 Deci voi tuturor care sunteți despre iubiți Al lui Dumnezeu în Roma, chemat să fiți sfinți Har și Irene Irene, prosperitate Irene, Echivalentul lui Salom, Irene De la Dumnezeu, Tatăl nostru Și Domnul Iisus Hristos Pavel rostea aceeași binecuvântare. Shalom din ebraică, irene în greacă. După aia în Galateni 1 cu trei har și irene, prosperitate, voă, de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Isus Hristos. Sar Shalom. Filipeni 1 cu 2, har, voă și irene de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. 1 Timotei 1 cu 2. Către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, îndurare și irene, prosperitate. De la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos, Domnul nostru. Petru, la fel. doi Petru 1 cu doi Har și Irene, prosperitate, să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru, Iisus Hristos. După aia, Iuda, fratele lui Iisus. Îndurarea, Irene, prosperitatea și dragostea să fie înmulțite. Iată, apostole au continuat lucrarea pe care preoții au făcut-o, marele preot, Isus a venit și a binecuvântat poporul lui și apostole au continuat lucrarea care Isus a început-o și a binecuvântat biserica și membrii bisericii lui Isus Hristos și rostea peste ei Irene, prosperitate, Shalom în ebraică. Oamenii erau binecuvântați. Unul Petru 2 cu 9 ne spune următorul lucru. În Noul Testament noi suntem o seminție de preoți. Fraților, dorința lui Dumnezeu a fost ca întregul popor al lui Dumnezeu, veți vedea, dacă citiți Penteuhul, veți vedea că a fost să-și cheme un, un popor de preoți. Asta a fost dorința lui Și iată că în Noul Testament, prin Isus Hristos Parele nostru preot, noi suntem chemați să fim o seminție de preoți Adică unul din lucruri care ești chemat să faci Pe lângă să aduci jerfe duhovnicești Să aduci o jerfă de laudă Să aduci o jerfă de mulțumire Este să binecuvintez Cum Iisus a binecuvântat Cum apostele au binecuvântat Nu să blestem Și Petru spune, aceasta ați fost chemați Să moșteniți binecuvântarea Aceasta ați fost chemați Ați fost chemați să moșteniți șalom Ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea Frate, oricât ea ai posibilitate Binecuvintează-l pe cel de lângă tine Binecuvintează-l cu șalom binecuvintează Domnul să te binecuvinteze Și când tu spui Domnul să bine binecuvinteze Tu spui Domnul să eh, Facă să crească din abundență Și să se înmulțească lucrurile bune Pământești și veșnice Cele temporare și spirituale Asta spui peste fratele tău La asta am fost noi toți chemați să moștenim binecuvântarea Și să binecuvântăm pe alții Să roștim binecuvântarea peste alții Iisus Sar Shalom El vrea să aducă în 2013 Proclama asta E voia lui Dumnezeu V-am spus că la sfârșit de ani vreau să vă spun Vrea să aducă Shalom peste viața ta Peste casa ta Știi ce înseamnă în siguranță, înseamnă fericire, înseamnă prosperitate, înseamnă bunăstare, înseamnă pace și favoare Dumnezeu. Primiți asta din partea Domnului. Puteți să-l aplaudați pe El. Aș vrea să închideți ochii, aș vrea să ne rugăm. Tată din ceruri. Dătătorul tuturor binecuvântărilor Să mulțumim că l-ai trimis pe sar șalom în lume Prințul prosperității Să mulțumim că l-ai trimis ca să ne binecuvinteze Din popor blestemat ce eram Am devenit popor binecuvântat de tine Să mulțumim că ne-ai strămutat din Împărăția Întunericului Și ne-ai dus în Împărăția Luminii unde există șalom Unde există irene, prosperitate Îți mulțumim pentru acest lucru Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai arătat Că Tu, de fapt, nu vrei doar pace În traducerea care avem noi de Cornilescu Tu să ne dai mult mai mult și ne vrei să ne dai șalom Fiecare personal, familiile noastre, bisericii noastre Și oamenii să vadă că acest loc Și oamenii care fac parte din acest loc Tresc în șalom Cresc în siguranță Trăiesc fericiți trebuie în prosperitate Trăiesc în bunăstare În pace și în favoare Să mulțumesc dată că Cei care astăzi au auzit mesajul Vor primi acest cuvânt Se vor ruga zilnic Și vor ori ori noi ca biserică Eu ca păstor voi rosti binecuvântarea peste ei O vor primi, o vor personaliza Și vor aplica ei principiile Care poporul tău le-a aplicat în Biblie Ca să umble în această binecuvântare în timp ce stai și te gândești la decizii care tu trebuie să le iei, modul în care tu trebuie să schimbi, modul de gândire, poate ai crezut că Isus este un Isus sărac. El a fost sărac ca noi să ne îmbogățim, Biblia spune. Deci, stai și te gândești ce trebuie tu, ce aplicație are acest mesaj pentru tine, acest mesaj are aplicație personală pentru tine. Există lucruri care tu trebuie să schimbi, modul în care vezi pe Isus, modul în care te rogi, modul în care poate vorbești cu oamenii, există o aplicație personală pentru tine. În timp ce faci asta, vreau să pun o întrebare la ultima duminică din 2012 dacă ești aici și tu nu-L cunoști pe Iisus ca Domn și Mântuitor personal ești aici și nu-L urmezi pe Iisus Hristos cum știi că ar trebui să-L urmezi L urmezi calea Lui ești în păcatele tale, ești departe de Dumnezeu și în această dimineață ai văzut care e planul Lui Dumnezeu pentru tine vrea să te binecuvinteze, iertându-te de fără de lege și după aia să intri în șaloma Lui, în binecuvântarea Lui în prosperitatea Lui Ești aici în această dimineață. Și tu spui, astăzi vreau să mă întorc la Dumnezeu, aș vrea să-l primesc în inima vreau să-l urmez pe el de azi înainte, dacă tu ești aici. Și astăzi, în ultima, duminică din aceasta. Vreau să iei de ce este aceasta? Fă un semn cu mâna și pune înapoi mâna jos. Sau dacă este cineva în acest loc, pentru care trebuie să mă rog. Spui, astăzi vreau să mă întorc de la păcatele mele, vreau să-l urmez pe Isus, să devin un copil al lui Dumnezeu, cum sunteți majoritatea de aici. Așa este cineva, Mulțumesc. Aș vrea cu toți să-ți ne în picioare. Și nu știu ce aplicație are acest mesaj pentru tine. Știu ce are pentru mine. Știu ce înseamnă că Iisus este Sar Shalom. A fost chemat să vină în lume, să fie prinsul prosperității, dădătorul tuturor binecuvântărilor. Să ne binecuvânteze pe noi, ca noi după aceea să binecuvântăm pe alții. Înțeleg ce înseamnă pentru mine, dar nu știu ce înseamnă pentru tine, dar tu poți să-i vorbești Domnului. Pentru că acum ai șansa ta să-i spui Domnului ce aplicație are, ce decizie ai tu în viața ta. El este Sar Shalom. El, Isus, este Sar Shalom. Vorbește Lui astăzi.